Entzuntestua. Gaurko beste gai bat proposatu dizuegu, em, ez arraza gaurko gaia berez, porrotari buruz hitzegitera ez gaudelako hituta oroar, baina gila datenek izan dugula baino gehiagotan e, porrotaren zentzazioa, ez da? Etortik ikasi behar ez da? Uh -huh. Xavier, izan duzulako zentzazio horik inoiz? Ba, ondo dago, galde egitea, baina uste dute... Hori ba, e, batzuk umetatik eta zenez, da gargula bat porrotan egitea eskua direla bizitzan eta batetik espadabezetik belarren doa gartzen dituzula eta hori, e, ez dainik, e, nein nahi hagu dute porrotik ikasi, eh, egia esateko. Da, ba, gero esaten da, porrot bat izan duzunean, ba, beti ikasten dela, txarretik, e, zerbait ona ikasten dela, baina ni nahi hagu nuke, eh? porrotik ala, eh? ba, ikasi albalitz, baina hori badakiko ezin dela. Eh nereaos gogorregiak era gure buruarekin, e, aukera bat ematen ikasi behar dugu. Ez? Bai, batez ere oso azkar iristen sarenean e, jendearen aspettativa eta zure aspettativa horiek lortzera, gero horrek dakar aura bat jendeak ere jartzen dizuna, ez? Eta esango nuke gainera generoarekin lotura ere badaukala, eh gogorreagoa gara gure buruarekin, ze nolabai sentitzen dugu hemen egoteko eskubidea izateko, azaina hundiak egin berretu gula, ere nik, nik sentitu izan dut uh -huh. e, promesatazun horren sama ez badozune urtzen ikasten, eta zure buruarekin, mal, e, zorrotza baldin zorrotzegia, e, auto suntxitza hile biurten zara, eta auto boikota egiten dio zure buruari, eta mm -hmm. jende askok, dan eskar askok, horneanak e, ez bagara, gauza batean e, utzi egiten dugu, askotanku ohartu gabe eta gure buruari aitzakiak jarriz ere yeah. bai. Mm -hmm. Kontu da, pixka torreik, nola egiten zaioan, aurre, ez da, e, bueno, ematen du, eh e eziga edo ezitzen ditugula, ez? Eh e, dena hondo ateratzeko eta eta ez dugu gai egitz egiten porrotari buruz eta gero guzti horreri bueltan nola eman horregoten dagakoa, ez? Carlos. Eh bueno, aipatu izan du gaur e, porrot eh itza arrancasta itza ere aipatu berkoenuke ipretxu bixa berko. e, beste aldean dagoen zerbait bezala, eta Eta, eta erlati bizatu bi kontzeptuak. E, zer da arrakasta? Ba, irakutsi digute, arrakasta izatea dela beti lehenengoak izatea. Mm -hmm. Gauza agienetan, eta ordan porrota zer da, lehenengoak ez izatea. Ba, urrezko domina, lortzen ez paduzu. Mm -hmm. Hori askorentzat porrota da. Horla ba, bizibaldin bazara, ba, zori gaiztokoa izateko zozketako txartel guzti guztiena. Eta uzkazu eskura. Bueno, desan dugu lehemen bertxela kirola, baina beste esparru batzuetar ere zabaltzen dela, ez da? Eta oposizioak aipatu dituzu? Bai, bai, bai, e, bueno, e, nik hori jasanditu da bako, badakiz zertazari nahi zen, eta jende askok ditu ba begira hor, ematen dituzu hain urte, lanean, etxean giltzapetuta ikasten eta ikasten eta ikasten, eta gero dena, Mm, barri, ma, dena eman behar duzu egun bakar bateko proba batean edo beharba da bi orduko proba batean, eta hor dago arrakastaren eta portaren arteko muga e, muga e, ikus ezin hori ez da. Mm -hmm. eta hori bai dutzen zai dela oso e, gogorra.ina hori oposizioetan batez ere jendearen itorkizuna dagoelako e, jokoan... Ba, hilotzen zait, jendeari, bueno, edo, edo guri itzeizkik gula irakatxi e, alako pautak edo nola gainditu olako egoera, mm -hmm. zeber, bada, aizu izpenditzen ez paduzu, izango urte osoan, eta hori bai dela oso, oso, oso gorra. Lata. Gaurko beste gai bat proposatu dizuegu, ez arraza gaurko gaia berez, porrotari buruzitze egitera ez gaudelako hituta oroar, baina gila da denek izan dugula bimaino gehiagotan e, porrotaren zentzazioa, ez da, etortik ikasi behar, ez da? Uhum. Xavier, zuk ere izan duzulako zentzazio horik inoiz? Ba, ondo dago, galdera egitea, baina uste dute hori ba, e, batzuk gumetatik eta zen ez kalkula porrotan eita eskua dira abizitzen eta batetik espada bezatik belarrundoa hartzen dituzula eta hori ni e, dainik e, nahi hau dute porrotik gabe ikasi, eh? egia esateko, da gero esaten da porrot bat izan duzunean ba, beti ikasten dela txarritik e, zerbait hona ikasten dela, baina nahi hau dut eh? porrotik gabe eh? ba, ikasi albalitz, baina hori badakiko ezin dela. Eh nerea gogorregiak era gure buruarekin, ez? E, aukera bat ematen ikasi behar dugu. Ez? Bai, batez ere oso azkar iristen zarenean e, jendearen aspettativa eta zure aspettativa horiek lortzera, gero horrek dakar aura bat jendeak ere jartzen dizuna, ez? Eta esango nuke gainera generoarekin lotura ere badaukala, eh gogorrago gara gure buruarekin, ze nolabai sentitzen dugu hemen egoteko eskubidea izateko, azaina hundiak e, egin beharretu gula, ere nik edo nik sentitu izan dut. Uh -huh. e, promesa eta sunorren zama zuen urtzen ikasten eta zure buruarekin male. E, zorrotza baldin bazara, zorrotzegia, e, auto suntxitzaile biurten zara, eta auto boikota egiten dio zure buruari, eta uh -huh. jende askok, Eta neskala asko, egonenak ez bagara gauza batean e, utzi egiten dugu, askotan gu oartu gabe eta gure buruari aitzakiak jarri ere bai. Uh -huh. Kontua da pixkat horreik nola egiten zaio nahurre, ezta, e, e, bueno, ematen du e, ezigaituztela edo ezitzen ditugula, ez, e, e, bazakit dena ondo ateratzeko eta, eta ez dugu gai egitza egiten porrotari buruz eta gero guzti horreri bueltan nola eman horregoten dagakoa, ez. Carlos? E, hor, bueno, aipatu izan duho gaur e, porrot e, itza, a, arrakasta itzare, aipatu berkoen luke, ifretzu bisa, e, beste aldean dagoen zerbait bezala, ezta. eta eta erlatibizatu bi kontzeptuak, e, zer da arrakasta erakutsi digute, arrakasta izatea dela beti lehenengoak izatea, gauza mm -hmm. gidenetan, eta horren porrota zer da, lehenengoak ez izatea, ba urrezko domina, lortzen ezpaduzu, hori askorentzat, porrota porrotada. Horla ba, bizi baldin bazara, ba, zoriga iztokoa izateko zozketako mm, txartel guzti guztien dauzkazu eskura. Bueno, desan dugu lehemen bertxela ditzata kirola, baina beste esparru batzuetar ere zabaltzen dela, ez da? Eta oposizioak aipatu dituzu? Bai, bai, bai, eh, bueno... Eh, Nikori jasan ditu da bakoba daiz zertaz adineitzen eta jende askok jasan ditu ba begira hor ematen dituzu hainbat urte lanean etxean giltzapetuta ikasten eta ikasten eta ikasten eta gero dena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 Iroitzan ba, zait, jendeari, bueno, edo, edo guritzaizkik gula, irakatxi eh, alako pautak, edo nola gainditu olako egoera. Ez mm -hmm. behar, bada, aizu izpenditzen ez paduzu, ez usulanik izango urte osoan, eta hori bai dela oso, oso, oso gorra. Latza. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Entzuntestua. Ama bostean behin, filosofia harilotutako gaiak eta gogoetak, ekartzen dizkigu, oiana ameskua irakasle eta agora taldeko kideak hon, oiana? Bai, arratxalde Bakardadea da, gaur ekarri diguzun gaia zirabaekin dizai egon, bakardadea. Zer da, egoera bat, bizipen subjektibo bat, zer da, bakardadea, oiana? Bon bueno, ikuste e, bakardade, badela, bakardadea e, subjetiboki e, bizitzeko barixen ba ez aukera hori eta beraz dimensio personal hori izan badu. Bizitzaren tarte batzut babono ba, bueno, bakariaago ematen ditugu, batzutan ba, bizitzaren zirkutantziek hortararaman e, gaitsuztelako, beste batzutan bilatu egiten dugulako, Eta beraz uste dut batzutan badala zerbait efimeroa eta bueno, kontingentea edo pasatu egiten dana. Eta beste batzutan kasi beharrezkoatzat dugula bakardadea dadea ba geure burua topatzeko edo sormen prozesu bat aurrera eramateko edo danadala. Baina niri kezka eta osnarketa sortalazten didana ez da horren beste bakar dade hau, baizik eta gehiago, Ba behar bada gure gizarte ereduak duak, gure bizimoduek produzitu egiten duten bakar dadeazta. Alegia gizarte sektore zabal bat harrapatu egiten duena. Ez dalako horren bestez, ba orixen, dimensio personal bat, baizik eta bagehiago, produktu bat edo ekoiztu egiten dugun zerbait, eta askotan ikuste ezin bilakatzen zaigularik. Bakardade honek, gure gizarte egiturekin e, lotuta dagoen honek, baditu kausa sozialak, kausa ekonomikoak, e, kulturalak behar bada, eta egian bakardadeari buruz hitz egiten dugunean, kausa hauei ez diegu horren beste jaramon egiten. Eta sentzu mira, kausa horiek hoiana, zer arrazoi daude bakardadearen bueno, sorrera eta koizpen horretan? Bata kausatako bata izan daiteke e, denbora falta. Hau ere, ba, oso sintomatikoa da, ezta? Oso gure gure gizarteetako ezaugarri oso errotua da, den, ezta? Denbora falta ez daukagu denborarik, ez da epikurok eta bere jarraitzaileak elkartu egiten zien lorategian, filosofatzeko. Eta hieko sogar bizuten, bizitzaren helburu den zoriontasuna eskuratzeko, ba plazerren bideari e, jarraitu behar zitzaioela, eta horretan, e, zinbesteko bide lagunak edo konplizeak direla lagunak. Eta, ba, bueno, hori dain zuzen ere, ba, batzutan gaurregun, Daramagun bizitza zeleratu horretan ba nahiko utzi egiten dugun kontu bat, ez da? Ze oharkabean bakardadea ere horrela ekoiztu egiten dugu guk geuk. Eta mundu batean ba barkatogiana, bat, eh? neurri batean horri lotuta teknologia berriak leudeke, ezta? Pentsalari askok ere hau ikusten dute bakardade sortzaile moduan, ezta? Eh, teknologia berri hauek. Berez ez luke zertan izan behar, gertatzen dena da, ba bueno, e, nola zebilaka era izan duen teknologiak, ba, ba duela ere aipatzen duzun beste ertzori ere, ez da, ba paradogikoki konektatu e, egin gaitzake, baina gertuko engandik ere, ba bueno, urrundu edo haien aurrean pantailak e, eraiki egiten dira, ez da. Hama bostean behin, filosofia harilotutako gaiak eta gogoetak, ekartzen dizkigu, oiana, ameskua irakasle eta agora taldeko kideak arratxaldeon, oiana. Bai, arratxaldeon. Bakardadea da, gaur ekarri diguzun gaia zirabaekin dizai egon, bakardadea. Zer da, egoera bat, bizipen subjektibo bat, zer da, bakardadea, oiana. Bueno, nik uste, e, bakardadea, badela, bakardadea e, subjetiboki e, bizitzeko, ba hori ba zen, e, zaukera hori, eta beraz, dimensio personal hori izan badu. Bizitzaren tarte batzut, ba, ba, bueno, bakartiago, ematen ditugu. Batzutan, ba, bizitzaren zirkustantziek e, hortarara man gaitu zelako, beste batzutan bilatu egiten dugulako, Eta beraz, uste dut batzutan badala zerbait efimeroa eta bueno, kontingentea edo pasatu egiten dana. Eta beste batzutan kasik beharrezkoatzat dugula bakar dadea geure burua topatzeko edo sormen prozesu bat aurrera eramateko edo danadala. Baina nire kezka edo osnarketa sortala didana ez da horren beste bakar dade mota hau, baizik eta gehiago, Ba behar badak gure gizarte ereduak duak, gure bizimoduek produzitu egiten duten bakar dadeazta. Alegia gizarte sektore zabal bat harrapatu egiten duena. Ez dalako horren bestez, ez, ba hori zen dimensio personal bat, baizik eta ba gehiago produkto bat edo ekoiztu egiten dugun zerbait, eta askotan ikuste ezin bilakatzen zaigularik. Bakardade honek gure gizarte egitureekin e, lotuta dagoen honek baditu kausa sozialak, kausa ekonomikoak, e, kulturalak behar bada eta eta agian bakardadeari buruz hitz egiten dugunean kausa hauei ez diegu horren beste jaramon egiten. Eta zentzuk dira kausa horiek, oiana, zer arrazoi daude bakardadearen bueno, sorrera eta koizpen horretan? Bye bata kausatako bata izan daiteke e, denbora falta. Hau ere, ba oso sintomatikoa da, Oso gure gure gizarteetako ezaugarri oso errotua da, Denbora falta. Ez daukagu denborarik, ezta? Epikuro ketabere jarraitzaileak alkartu egiten zien lorategian, filosofatzeko etaiek oso garbi zuten bizitzaren helburu den zoriontasuna eskuratzeko Ba, plazerren bideari e, jarraitu behar zitzaiola, eta horretan, e, zinbesteko bidelagunak edo konplizeak direla lagunak. Eta, ba, bueno, hori dain zuzen ere, ba, batzutan gaur egun, daramagun bizitza zeleratu horretan, ba nahiko utxe egiten dugun kontu bat, ez da? Ze, oarkabean, bakardadea ere horrela ekoiztu egiten dugu gugeuk. Eta neurri batean, batean horri lotuta teknologia berriak leudeke, ez da? Pentsalari askok ere hau ikusten dute bakar dade sortzaile moduan, ez da? E, teknologia berri hauek. Berez ez lukezertan izan behar, gertatzen dena da, ba, bueno, e, nola zebilak aera izan duen teknologiak, ba, baduela ere aipatzen duzun beste ertzori ere, ez da? Ba Paradojikoki konektatu e, egin gaitzake baina gertukoen gandik ere bab bueno, urrundu edo haien aurrean pantailak e, eraiki egiten dira ta Amaitu da entzun gaia, idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzak.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 Zun testua. Gail librean Andonie Gaina Ezkor izateko bagenituzken mila arrazoi Askida berriak entzutea batitzur askorik ez Askida Euskaranen egoerari begiratzea, botilea ardi Ezagutza bai, baina erabilera Askida egoera politikoari sojartzea Askida ekonomiari begira hartzea, aberatzak aberatzago eta pobreak pobreago. Askida nola nolaize hartzera bireltzen ditugun ikustea. Eskorra ongi informaturiko baikor bat baino estela dioen esaldia oso ezagunada. Chestertonek zioen ez, dena dago ongi. Dena zuzen, ezkorra salgu. Eskorrarentzat dena dago gaizki. Dena oker, norbera izan ezik. Alare, nundik eldurik ez dute izango, baina badira persona baikorrak. Horre de mi egunean, San Ferminak sanferminak ere hurbilego daudela bene-benetan sentitzen duten horietakoak. Pasadizo bat, baumentzen, gizon bat baikorra eta sortearekiko sinismena undia zuena. Esan zioten nunbait etxekoatean perra bat zintzilikatzeak sorte hona zekarrela. Eta zintzilikatu zuen perra hori etxekoatean. Ez nuenbait beharre bezainoingi, eta atera iztenaz izen batean, perra erori eta hanka harrapatu zion. Eritetxetik bueltan hala ala esan nomen ziren auzokuei. Ezkerrak bi perraen nituen jarri, bestela orain bi hankakeukiko nituzken ielzatu. Inozoa dirudi, baina ez jarrera txarra bizitzaren aurrean. Baikorrak ternezia sortuko dizu. Umea saltzen baita, bizitzan zehar eskarmenturik izan ez rolean. Eskorrak ordea gogaitu egin gozaitu nazkatu. Eta gainera, suarra eta ekinagoa da bere jarren pelmagoa. Ezkorrak, mundua alda ezintzat dauka, eta kutsak da oso gaitzori. Baikortasunaren gailur, Jose Erra aspaldi batean kontatua. Donostiatik igeldurako bideo horretan, pasian, korrika edo txirrindaz jende asko pasatzen den leku batean, sagazdi baten ertzean, Bamen zegoen txartetel bat sagasti jabeak han pasatzen zirenei zuzendua, hala omen ziren. ez lapurtu mesedez Horrelako baikorrekin mundu al da daiteke, oneera jakina. Gail librean Andoni gainina. Ezkor izaateko bagenituzke mila arrazoi. Aski da berriaken zutea, bat itxura askorik ez. Aski da euskaranen egoerari begiratzea, Botiilehardi utzik, ezagutza bai baina erabilera. aski egoera politikoari sojartzea, jartzea hainguratu. ekonomiari begira jartzea, aberatzak aberratago eta pobreak pobreago aski da, etorkinak nola ize hartzera bidaltzen ditugun ikustea. Eskorra ongi informaturiko baikor bat baino ez dela dioenez aldia oso ezagunada. Chestertonek zioenez, baikorraren zat, dena dago ongi. Dena zuzen, ezkorra salgu. Eskorrarentzat dena dago gaizki. Dena oker, norbera izanezik. ezik. Alare, nundik eldurik ez dute izango, baina badira persona baikorrak. Orrede mi egunean, datozen San Fermiak asko ere hurbilego daudela bene-benetan sentitzen duten horietakoak. Pasadizo bat, baumentzen gizon bat baikorra eta sortearekiko sinismena hundia zuena. Esan ziuten nunbait etxekoatean perra bat zintzilikatzeak sorte hona zekarrela. Eta zintzilikatu zuen perra hori etxekoatean. Ez nunbait beharret bezainongi eta atea isten hasi zen batean, perra erori eta hanka harrapatu zion. Erit etxetik gueltan, ala esan nomen zien auzotuei. Eskerrak bi perraen nituen jarri, bestela orain bi hankakeukiko nituzken ielzatu. Inozoa dirudi, baina ez da jarrera txarra bizitzaren aurrean. Baikorrak, ternezia sortuko dizu. Umea saltzen baita, bizitzan zehar eskarmenturik izan duenaren rolean. Ezkorrak ordea, gogaitu egin gozaitu nazkatu eta gainera, suarragoa eta ekinagoa da bere jarren, pelmagoa. Ezkorrak, mundua alda ezintzat dauka, eta kutsak da oso gaitzori. Baikortasunaren gailur, Jose Erragartziak aspaldi batean kontatua. Donostiatik igeldorako bide horretan, pasian, korrika edo txerrindaz jende asko pasatzen den leku batean, sagasti baten ertzean, zegoen txartel bat, sagasti jabeak, Han pasatzen zirenei zuzendua, alaumentziduen, ez lapurtu mesedez. Horrelako baikorrekin mundu alda diteke, onera jakina. Amaitu da entzungaia. Idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak.